Ahi, ahi, ahi, ahi ongietorriak gure unetara, ongietorriak berriz bidazoa atxak saio berri ontara, gaurkoan e, ba, hainbat e, diska, ekarri ditugu hainbat diska ba, bai Malmai rekords, bai eskizo denan, arturikoak eta benga beste batzuk Valentziako e, Flexi diskak, bai E, ba, pasaturiko diska batzuk. Azteko ba, kulebra, taldea, entzuten hasi gara Kulebra, talde andaluziar, interesgarria, entzun dugun e, bezala. <coughs> talde hau oso-oso ba, gaztea dugu. Hemen azaltzen den e, argazkian bintzan, e, azaltzen diren ba, partaideak, oso-oso ba, gazteak, eta ben hori, Pozteko zerbait da, gure, ba, agurentzako musika hontan, eskerrak, ba, badaguelan nork jarraitu, ba, gure estilo e, madarikatu hauetan. Beno, kukulebra e, tallea zebilakoa dugu, eta, beno, bertan e, aurkiditzazkegu zeni hotxan, violeta gitarran, Carlos baterian, Alberto Sintetan eta koretan eta Viktor Basu eta koretan beno e, entzungo dugu beste abesti bat eta pixkal gehiiotzen egingo dugu talde honi buruz. kulebraren e, teleoperador abestia entzun dugu beno e, kulebra talde hontan ba hitz guztietan kulebra hitza zartzen sartzen da abesti guztietan e, azaltzen da nunbait kulebra hitza beno ba azken aldian tendentzia denez talde honek ba haien e, ba, punk rock doñuei ba post punk hainbat e, ba hanbat influentzia ditu bai e, tendentzia da azken urteetan e, ba, taldeak e, ba, zuzenean edo postpunk edo punk e, postpunkarekin e, nahastuta edo lehen afterpunk bezala e, ezagutzen zena Beno, hainbate zigiluk, parte hartu dute, diska kaleratzeko Sociedad Fonografica Subterránea, Kalle Blutzenko, Lagonia de Vivir, Azpeiteako Malmai Records, Malditos vinillos, eh, Vinilos, que eh, marcatu vinilos, es, Kolilla Records, Colector Series DIA, Desorden, Mutant, eh, La Negra, Andalucía Uberales, Muerte Atipo, eh, eta beno, beste... Ziki pare bat, haien ba, izenak ikus ez ditzazkedanak, zeren eh, adina huetan jada horren eh, letra txikia, ba ez naiz kapaza ikusteko, mezedez zuen disketan letra ahondi ajarri, irakurtzeko, zeren eh, horrela bestela ezin da irakurri, ba harkatu. Beno, ba kuleberatale honen eh, abesti, abesti bat gehiago entzengo dugu. Beno, lehen Sevillako taldea dela esan dut, baina agian naz, irik nago, zeren e, orain harina e, izela dizkaren kontrazala ikusten, bertan jartzen du Triana, Granada, Kulebra 2008, bai, diska hau goa da. Diska berriak, haortengo denboraldean eh, hainbat eh, diska berri jartzena ari gara. Zer gertatzen ari ote zaigu, saio hontan musika berria antzuten ari garela. Eta, beno Triana Granada jartzen du, Triana Sevilla ondoan eh, dago... Eta beno, ba, bai, san dezakegu e, Andaluziakoa ba punk eta ingurutako ba musika hauetan, ba, Granada eta Sevilla bera dira ba, azkenaldian gehien e, mugitzen ari diren eh hiriak edo probintziak beno beti ba, danik horrela izanda, baino badirudi ba, lotan edo egon ondoren, ba azkenaldian hainbat tal interesgarri ateratzen ari direla, handik Kulebra taldea, etorregu eta bestia mosku deitzen san, noski nola, ba, ni bezalako, ba irundar bati mosku izeneko abesti bat jartzen baduzu, derrigorrez entzun beharko du ea zer esaten duen hitz e, e, horrek. Noski, e, kulebra hitza zeukan sartuta, e, mosku abesti honek eta beno, ba utzi dizuegu talde interesgarri bat, diska berria, izan dizkizu ezigilu ez pila eta nona aurkitu daiteken. Beraz, interesatzen bazaizue, hor da dizka, talde zaldatuko dugu. Hau ere, Andaluziatik eh, datorren talde potentea dugu Natsat izeneko taldea ha un error abestiarekin, eta beno o, ez naiz arriskatuko orain hiri azatea zeren ez dakit zain herri edo iritik dato zen baino bo, bo, ba andaluzian dauden bat ta, hainbat taldeen hildo ba, honetik ba, beste talde interesgarri bat e, natsat dugu nalzate taldea, beno, ba, Laranja mekanikoko filman e, ba, manifestu nalzate do deitzen den hori hartzen dute, baino beno ba nalzat hizkuntza hori ba denak errusiarezko e, hitzak dira bitxi egiten zait, bai, dena hitz e, errusiarak dira. Nalzat adibidez da amarrekoak eh hamarrekoak ba, mm, eh, zenbatzeko erabiltzen den eh, ba, atzizkia edo ez, zakt ba, hamaika hamabi amairu hamalau, aza ba, banazaat trinazaatza eh, olako olako zerbait eh, da. Bueno, bai nattzat eh, taldea, baien ba, soinu ilunekin eta ordoa beste abesti bat. Natza, taldea, genuen berriz ere, ideas traizionadas izeneko abestiarekin... Eta beno, ba, Sanbiar da, beharda, ba, azkenaldian Andaluzian grabatzen diren hainbat diska, ba, Pancake Analog e, Recording Studioan grabatzen direla edo baita ere Holers eh e, beno, ba, lortzen adidea alako soinu on bat, e, eta bitxi da, ba, alako ba latitude beroetan edo ba, musika hotzean horren e, ba, beste musika hotza horren ondo egitea. Ezta No? alde batetik e, niri modak datozenean eta ba, pixkate atzeraka botatzen e, naute eta beno orain tendentzia ba, tal ilun hauetan e, dago... Baino e, esan behar da ba, ondo egiten dutela, diskak merezi dutela eta naiz eta tendentzia edo izan bueno, ba, urte batzu barru tendentzia hau bukatuko da. baina diska onak beti diska on dira natza taldea entzun dugu eta Andaluzian bertan jarraituko dugu. talde beste talde interesgarri bat talde hau tentakulo deitzen da e, beno lehen entzun du egun kullebra bi diska zen e, natzatena ez dugu esan nazat eta ruina e, arteko balkarbanako diska zen bi e, mila etzigarren urteko amaiera aldekoa ruina taldea ez dugu saio ontan entzungo baino bai urrengo saio batean e, talde interesgarria ere baino beno orain talde andaluziar andal luzuziarrekin ari garenez bat orengoan Tentáculo taldea e, entzutenari gara hau ere soinu ilunetan eta hauen diska ere ba 2020garren urteko urtarrilean e, grabatua izan zen eh, hau baita ere pancake Analog analogcord estudiotan eta beno talde honako parteideak ba, lehen esandako Triana, eh, Sibila onduko auzo horretan. Triana eta eh, Frantziako niza eh, iriko hiri artean eh, ba, mugitzen da tale hau, norbait e, niza hortan e, bizi, bizi omen da, eta beno, nik esango nuke, ba, dagoela zigilu bat, be, broka rekords izenekoa, non e, bai, eskolilla rekords barkatu, non e, bai, niza eta trian artean mugitzen da, eta beno, honek esaten nahi du, ba, talde ondakoak e, direla, hau horrentxe bertan e, ikusi dut, e, diska hau ere hainbat zigiluren artean, e, kalera tua izanda, ba ikusten dudan bat, eh, sociedad fonográfica subterránea Kolilla Records, muerte a tipo Mutant, Andalucía Uveralles, producciones Tudanca, Flexi Discos, eta Malditos Vinilos zigiluen em eh, Artean eta beno ba, diskaren diseinua ba azkenaldian egiten den bezala ba diska txuria da lehen diskak e, bertzak ziren bueno azalak esateraren ez, ez, ez orain gehienak ba txuriak dira non bada marrazki ma, bat e, olako naiko industriala eta baina beno, orokorrean e, naiko txukuna eta musika tal, tentakulo talde tentakulo tal le onena oso, oso txukuna ere Hauek, bueno, e, bai, tentakulo taldearekin ari gara, e, estrainak luzez izaneko abestian eta bada gauza interesgarri bat haien e, ahoskatzeko moduan, zeren e, normalean gazteleraz e, abesten denean, e, ba, gaztelar e, azentua erabili behar da, hau da e, gaztelar, gaztelera batua edo erabili da baino tentakulo talde honek e, seseo erabiltzen du hau CESA oskatzea eta beno ba haien Andaluziako azentuarekin edo abesten dituzte haien hitzak baino hauen e, itzak beh, itz ona, nahiko onak dira pentsatutakoak eta eta beno e, ikutxu interesgarri bat ematen dio talde honi Ba, puntua igotzen duelako igotzen duela niretzako bentsat. Horregatik e, ba, beste abesti bat tentakulo talearena. diska bikaina iruditzen e, ari zait batentakuluen diska hau solo keda avanzar izeneko abesti honekin e, gelditzen den bakarra aurrera joatea da e, its onak, e, talde bikaina Eta beno, diska hau utziko dut e, entzungai ditudan disken apalan, eta aurreragoaz, goaz ba, jarraituko dugu talekin, or, baina oraindik orain andaluziako taleak alde batera utzi, eta beno, zortzi abizen Euskaldun izeneko filma ba, ba, kakati hortan bezala, ba, Euskal herrira e, joango gara, e, ba, ea, zer, zer dagoen, ebendikan? Zuligara oren goan, eta e, Okimoki, taldea, entzun dugu, haien perro fiel izeneko abestia, Okimoki taldeak baita ere aurtean, 2000 garrene urteko, E, ba, maiatzan edo, ez, maiatzan e, bueno, men jartzen duenez esan da masterizazioa, barkatu. Baino duela gutxi, kaleratu da diska hau, o, moki, mo, ok, mo, mokimo, mokimo, balkatu, okimoki talearena, eta beno, working class pop dauka izena eta doinu ilunetatik e, mugitzen dira talde hau ere berez taldea bi, bikote bat da Paula Estebes e, basuan eta Aritz Aranburu e, gitarra eta ahotsetan oh, E, no badute horre atzetikikan baerrizmo kurtsa bat e, teklatu bat eta zuzenean nik behin ikusi ditut uste dute, zutela askorik jotzen zuzenean talde nik bateriarekin e, ikusi ditut eta beno konzertu kontzertu bikaina eskaini zuten e, nik uste asko esateko daukatela zuzenean e, okimoki izeneko talde honek eta ara hordi joa bestea beste abesti bat. Zamen genuen, okimoki talde Gipuzkorraren beste abestibat gaztata peko balkoitik eh, beno, diska berria, esan bezala aurten kaleratua, ba, flexi diskos, Andaluzia uberales zementerio eh, Ez daki zer gai duen, e, ba, ziki joak, zementerio ekiz uste dut, eta Paulini rekortzen eskutik aurten e, kaleraturiko diska. Baino aritze honek beste aritz batekin eta, eta ferrekin e, badu beste talde bat e, nahiko esanguratsua? ekez dute diska txuria atera beltza baizik. E, beltza kolonera itzutzen gara. Talde hau arrotzak dugu, ardoa eta odola izeneko Abestiarekin, e, bueno, arrotzak taldea, ba, azken aldian, e, ba, irten den olakos doinu ilunekin, ba, talde intereskarrienetako bat e, dugu, hementxe euskal herrian, talde hau gipuzko era ere, lehen ezan bezala, aritz e, gitarran, aritz basuan eta fer baterian, diska honen aurretik gitarra, e, kaset bat kaleratu zuten, non e, ferra hotxetan zegoen, eta ba zuten beste ba, bateri jole bat. E, gerora, irukotean gelditu ziren, diska kaleratu zuten, eta diska hau 2008-a urtean e, grabatua dago. Beraz, e, no, ez da aurtengoa, baino ez oso urrun, nahiko fresko dugu arrotzak e, talearen ba, diska bikain hau. All yeah. right. Hori abesti, Puska, utz ezazue dantzaldietako musika kaka hori eta zatoste gurekin ba, benetazko musika, benetazko taldeekin gozatzera. eta dantza egitera, arrotzak taldea lur zoru otsetik eh, ba gogoratzen dut eh, pasaden eh, pasadenez ya da duela eh, urte bateko abuztuaren hogeita an eh, ba Errenteriako ba, festival txo batean eh, Spinik izenekoan ba, arrotzak taldea jozuela eta iikaragarizko kontzertua eman zuten e, ane mendian eta beno iikaragarizko giroa e, montatu zen mendian baino hoiekin batera e, arrotzak taldearekin batera hauek ere jo zuten <tik> Alde hau mm -hmm. ere, ba, punk spiknik errenteriakko festival hortan e, egon zen, e, biblia emeretziko udan, augustuaren hogei tamaikan, eta hauek ere sekulako kontzertua eman zuten, nike lehen aldiz ikusi nituen e, egun hartan, eta kristonak gozatu nituen ere. Tormentas a bestia dugu Mármol taldearen a Mármol talde Bilbotarra e, talde interesgarria ere eta beno normala horren beste talde apokaliptiko entzuten ari gara gaurko saioan gero normala olako pandemian sartuak eh egotea. Be, txantxake aparte ea talde hauek ikusteko aukera izango dugun laster edo alden laterren behintzt. zeren e, merezi dute. hauek bai diska txuria dute ere azal txria, baina mm, hauena normala da. zeren taldea mármol deitzen da eta mármola txuria da. Ordi joa marmol taldearen beste abesti bat. euro, mármol taldea, haien puñales abestiarekin eta, bueno, talde bikaina, talde gomen dagarria, eta baitare, hainbatze zigilu artean, e, kaleratutako diska, sua industria, teia, safety pin generation, e, DDT berak, e, in my heart empire, kolia records, andaluzia uberales, eta veganismo ez respeto, ba, zigiluen artean. Beno, ikusi dugu ba, entzun ditugun hiru uskaltar den artean, Okimoki arrotzak marmol, e, naiz nice eta musika ariunean mugitzen diren haien e, berezitasunak dituzte talde bakoitzak haien e, estilo desberdinetan mugitzen dira. Mm, okimoki taldeak e, working class pop haien e, titulan esaten zuen bezala, ba, e, marmol taldeari esaten diote punkentzako popa, e, omen e, dela, nik ez nuke ala esango baino, beno, hau, hau da bad jendeak hobeto ulertzeko edo egiten diren ola definizio simplistak edo, baino zepena eslebi taldea gure eslebi ez izatea talde garaikire bat zeren, h, e, mm, aqui han serezan bat e, emango zuen e, egunen batean itzuliko gara eslebi taldearekin, e, baino lehen film film charvati buruz e, ari Hinen sortzi abizen Euskaldun, ba horrek bazuen e, bigarren zati bat e, sortzi abizen Katalan i, izenekoak beraz, e, Kataluniara orain. Ba, taldez eta lekuz aldatu gara, horrengoan sekt taldea entzun dugu, eta talde hau e, Bartzelonakoa genuen, horrein e, diska ikusten ari nahiz, ez nuke zango horren beste urte zituenik, baina hemen jartzen duenez ez, bimila eta urtean e, grabatu zen e, diska hau zango nuke berriagoa zela, baina ez badirudi ez, ez, ez sek taldean e, Nina Hotxetan, Kalo gitarran, Patritzia e, baterian eta Beruska e, basuan, Patritzia e, hau ba, Belgrado taldeko abeslaria zen ere, Belgrado taldea zuzenean ikusteko aukera paregabea izan nuen eta beno, sekulako zuzenekoa zuten Belgrado taldea, e, patrizia bera, e, taula gainean ba, animali ba da munstro ba da, zeren e, zenatoki osoa iaten du bere buru mugimendu, ba, ero horrekin eta beno, ba hemen utzi beharko dugu saio hau Eta, ba, sekt eh, taldearen, eh, ba, beste abesti bat entzungo dugu Masters and Slaves. Urren gorarte! Ah!